Prendre entre 3 i 4 tasses de cafè al dia podria reduir el risc d'infarct per obstrucció arterial, segons un estudi dut a terme per científics sud-coreans entre població local i publicat aquest dimarts a la revista especialitzada britànica Heart. L'equip de científics pertanyent a l'hospital Cap Book Samsung a Seúl ha conclòs que una quantitat moderada de cafè redueix la presència de calci a les artèries coronàries, un element considerat responsable de l'arteriosclerosi. Els científics apunten, no obstant, que faran falta més investigacions per confirmar-ho i determinar l'explicació biològica dels suposats efectes del cafè a l'hora de prevenir l'obstrucció de les artèries. La investigació es va fer sobre una mostra de més de 25.000 homes i dones sud-coreans amb una edat mitjana de 21 anys i sense símptomes de malalties cardiovasculars. L'arteriosclerosi, consistent en l'acumulació de lípids a la paret vascular, pot causar l'estrenyiment i enduriment de les artèries, cosa que forma perillosos coàguls de sang capaços en última instància de desencadenar un vessament cerebral o un infart. Així, la ràtio de calci a les artèries, dels que beuen entre 3 i 4 cafès al dia en un 10% més baixa que en el cas de les persones que en prenen entre una i tres tasses, i gairebé un 20% més baix en comparació als que veuen menys d'una, segons l'estudi dels sud-coreans. Les proves suggereixen que el consum de cafè podria mantenir una relació inversa amb el risc de malalties cardiovasculars, segons les conclusions de l'informe publicat a la revista britànica. Els experts han advertit, en tot cas, amb l'estudi s'ha dut a terme a Corea del Sud, país amb una dieta diferent de la de les altres. I, per tant, els resultats podrien no ser extrapolables a altres llocs del planeta. Comencem d'aquesta manera una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això tot un poble que us parlar i acompanya. Cristina Pania i jo, Gemma Hermoso, Pau Oliveras i Jordi Garcia.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 Comencem parlant del regidor Raimond Blasi, que assisteix a l'acte d'inauguració dels nous locals del Centre d'Educació Especial Pont del Dragó al districte de Sant Andreu. Avui, vendres a la 6 la tarda, el regidor de del districte de Sant Andreu, Raimond Blasi, assistirà a la inauguració dels nous locals del Centre d'Educació Especial Pont del Dragó. El regidor Raimond Blasi visitarà, acompanyat del director del Centre Educatiu, Jordi Escoin, les noves dependències del Centre Educatiu. El Centre d'Educació Especial Pont del Dragó és un centre públic per dany al Consorci d'Educació de Barcelona i ofereix formació professional inicial en les branques d'administratiu i arts gràfiques per joves amb discapacitat motriu i amb barreres per a l'aprenentatge. El centre també dona suport a la inclusió en totes les etapes educatives per a alumnes amb discapacitat motriu matriculars en centres ordinaris. L'ensenyament que s'ofereix fomenta el desenvolupament personal, la inserció laboral i la inclusió social amb l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació i les tecnologies de d'ajut. I més coses a comentar-vos perquè eh, dir-vos que es, en aquests moments s'està realitzant la implantació de, de zones 30 al districte de Sant Andreu. Us informem que es presenten les obres d'implantació de noves zones 30 del districte de Sant Andreu que s'assenyalitzaran se amb la manta vermella que informa el cotxe que entra o surt de la zona 30. Algunes de les actuacions inclouen la realització de passos elevats. Per la realització dels passos elevats s'haurà de realitzar l'enderroc de les zones afectades amb vorera, la realització de la nova vorera, la vorada als guals, les rigoles, les bases de formigó, les canalitzacions i, posteriorment, els treballs de pavimentació consistents en el fresat, l'estesa de la mescla bituminosa i el pintat de la senyalització de catifes de zones 30. Les cruïlles afectades per la realització de nous passos elevats són els següents. El creuament carrer Felip II amb carrer de Sant Pascual Bailón. El creuament entre el carrer de Felip II amb el carrer de l'Espiga. El creuament del carrer Felip II amb la plaça del Congrés Eucarístic. El creuament del carrer de Felip II amb la plaça del Congrés Eucarístic B. El creuament del carrer Felip II amb el carrer de l'Infet. El creuament del carrer de Concepció Arenal amb carrer de Felip Bertran i Güell. El creuament del carrer Concepció Arenal amb el carrer d'Ignasi d'Arrós. El creuament del carrer de Ramon Albó amb el carrer de Prat i Roquer. El creuament del passeig de Maragall amb el passeig de Maragall amb el carrer de les Acàcies. El creuament del passeig de Maragall amb el carrer de Campo Florido. I el creuament del passeig de Maragall amb el carrer de Porto Príncipe. Em de dir que les cruïlles afectades per la realització de treballs de pintura són les següents: El creuament del carrer Dolesa amb el carrer de Biscalla, el creuament del carrer d'Anabas de, de Tolosa amb Juan de Garay, el creuament del carrer Sant Antoni Maria Claret amb carrer Biscalla, el creuament del carrer Sant Antoni Maria Claret amb el carrer d'Espronceda, el creuament del carrer de Concepción Arenal amb el carrer de Biscalla, el carrer de Concepció Arenal amb el carrer d'Espronceda, de el creuament del carrer de Concepción amb carrer de Juan de Garay. El creuament del carrer de Felip II amb el carrer Juan de Garay. El creuament del carrer d'Arnau Doms amb el carrer de la Riera d'Horta. El creuament del carrer de Felip II amb el carrer de Felip Baltran i carrer Cienfuegos. El creuament del carrer de Felip II amb carrer de Garcilasso creument de Concepció Arenal amb el carrer de Garcilaso. El creuament del carrer de Concepció Arenal amb el carrer de Cienfuegos. El carrer de Concepció Arenal amb el carrer del Cardenalte d'Eschini. El creument del carrer d'lesa amb el carrer de Garcilaso. El carrer Creuament del carrer d'Olesa amb el carrer de Cienfuegos. El creument de l'avinguda Meriana amb el carrer del Cardenal d'Eciini creuament del carrer de Ramon Albó amb el carrer d'Alexandre Gali, el creuament del passeig de Maragall amb carrer de Garcileso, el creuament del parig de Maragall amb el carrer de Pinar del Río, el creuament del passeig de Maragall amb carrer de Manigua. El creuament entre el carrer d'Olesa amb el carrer de Biscaya. El creuament del carrer de Felip Segon amb el carrer de Sant Jordi amb el carrer de Sant Jordi. I el creuament del carrer de Felip Segon amb el carrer de Puerto Príncipe i el creuament també de Felip II amb la plaça del doctor Modrego. I per últim el creuament de carrer d'Olesa amb el passatge d'Artemis. Doncs aquestes són les cruïlles afectades per la realització de treballs de pintura que afecten doncs, els diferents barris de Sant Andreu. Les obres s'executaran en una fase única a partir del proper dilluns 9 de març i fins al 29 de març en què s'aniran executant les diferents cruïlles. La setmana que ve realitzaran treballs d'enderrocs de volera a cruïlles, de nova urbanització de les voleres a les cruïlles i de pintat de la senyalització de catifes de zona 30. La setmana del 16 al 22 doncs realitzaran treballs de nova urbanització de les voleres a les cruïlles i de pintat de la senyalització de catifes de zones 30.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 i seran precisament aquestes, les de 10 del matí a 6 de la matinada, els treballs de pintura. Els treballs els treballs es realitzaran sense tall de carrer, llevat de les tasques de pintat i d'aglomerat. L'aglomerat requerirà un tall del pas de vehicles d'unes 24 hores i es realitzarà durant l'última setmana dels treballs. I atenció perquè avui comptem amb la presència aquí els nostres estudis del grup de dones del barri de la Trinitat Vella, la Jovita, al qual presentarem d'aquí uns moments perquè hem de dir-vos que eh, ja s'estan començant a preparar les activitats pel Dia Internacional de les Dones. A Aquest diumenge celebra el 8 de març, Dia Internacional de les Dones i el districte de Sant Andreu s'amplia activitats commemoratives. Les entitats del districte de Sant Andreu, centres cívics, casals de barri, grups i associacions han preparat un munt d'activitats per commemorar la data i reivindicar la igualtat i llibertat de la dona. Exposicions, col·loquis, fòrums, conferències, tallers, concerts, activitats que van des de la de retrospectives de la vida i obra de figures femenines importants de la cultura i la tradició catalanes o que posen en debat situacions d'injustícia que pateixen les dones al món? A més a més, hem de dir també que arriba la 29a edició del Premi Maria Aurelia Camany, enguany dedicat a promoure la igualtat salarial entre dones i homes. Serà totes les activitats el 9 de març, de 5, de, de 5 i mitja de la tarda, 9 del vespre, pel grup de dones de la Trinitat Vella, aquí al carrer Mare de Déu de la Lourda, número 2, i us convidem doncs, a festejar aquest 8 de març amb música, ball i també brenar. I per acabar aquest primer rapàs de notícies el que fem és anar-nos-en directament cap a Sant Andreu perquè allà es realitzarà al Sant Andreu contemporani el Premi Miquel Casablanca corresponent a aquesta edició la del 2015. La convocatòria estarà oberta fins al 26 de març, sol·licituds, bases i també formularis també de participació en línia Eh, per adreçar-vos, doncs, només heu d'enviar un correu electrònic a www.sentandreucontemporani.org. I Sant Andreu Contemporani doncs, obre la convocatòria del concurs d'arts visuals Premi Miquel Casblanques, un premi d'art jove de d'abast nacional que contempla quatre modalitats. Per una banda, obre també projecte, publicació i comunicació gràfica poden concursar tots els creadors i col·lectius artístics, nacionals o estrangers, residents d'Estat de espanyol, nascuts després de, de l'1 de gener de 1979. En el cas dels col·lectius, es requereix que almenys la meitat dels membres que l'integren compleixin aquests requeriments. La participació a la convocatòria suposa l'acceptació íntegra de les bases. I el termini màxim d'inscripció online és el dijous 26 de març, a les 10 del vespre. Doncs ja ho sabeu, el jurat d'aquesta edició estarà format per Vicent Fibla, director de l'Upati pati Núria Güell, que és artista i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 multimass claro.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal com us hem informat fa un moment, aquest diumenge celebra el 8 de març Dia Internacional de les Dones i el districte de Sant Andreu s'omple doncs, d'activitats commemoratives, però és que al barri de la Trinitat Vella també. I per aquest motiu doncs, tenim a nosaltres a la Jovita. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos a todos. Doncs pues ella, ella pertany al grup de dones de la Trinitat Vella. Com funciona el grup de dones de la Trinitat? Yo creo que funciona bastante bien porque los cursos que hacen de uh -huh. labores y de cocina dan resultado uh -huh. o sea, ¿Hacen muchos cursos? Hacen de password, hacen cuatro clases, uh -huh. de costura hacen uno uh -huh. y de cocina otro También. Y luego se hacen reuniones y cosas, que está uh -huh. muy bien Y supongo que como cada año por pues estáis ahora ya esperando que llegue el día de la celebración de este Día Internacional de las Donas, que por lo que me han dicho se realiza aquí en el Centro Cívico, ¿no? Sí, sí este año, como el año pasado, se hace en el Centro Cívico, que es céntrico, fácil de acceder y que está muy bien. Sí, porque en otros años se había realizado aquí en el campo de fútbol ¿no? Sí, en el pabellón de deportes de la piscina uh -huh. Pero cuesta un poquito bajar y a veces hace frío y, claro. y es más grande y no se está tan cómodo uh -huh. Lo que sí que me han comentado es que en esta en este acto no se permite la entrada de hombres Sí. es lo que es lo que decían que, que no se permitía hombres, pero yo no sé, este año a lo mejor cambia la cosa a lo mejor ¿no? cambia la cosa, no lo sé al menos pues que los músicos sí que puedan entrar ah, sí, los, los músicos sí, son, porque sin ellos saber qué haríamos, los únicos hombres que pueden entrar, ¿no? son muy animados y conocen mucho al grupo de donas de la Trinidad que llevan uh -huh. muchísimos años haciendo la, la música y Y lo hacen muy bien. ¿Y cómo se llama el grupo? Mm -mm. No lo sé, porque hemos yo no soy, en yo soy encargada de esto. Es que acabo de incorpor de incorporarme y mm -hmm. no me sé todo, todo. O sea, que eres nueva, nueva en el sí, grupo de donas. Sí, soy la, la última adquisición, digamos. ¿Y qué es lo que te ha llevado a apuntarte al grupo de donas, entonces? Pues porque yo... En el barrio de la Trinidad Bella Creo uh -huh. que se puede estar bien Si tienes un poquito de relación Con los grupos que hay Con uh -huh. las actividades Si te vas solamente para venir Trabajar y comer y ya está uh -huh. Y dormir, pues entonces no haces nada Y desde que me jubilé, yo pensé que aquí estaría bien uh -huh. Y que necesitaba, porque mi madre Vivió muchos años y con uh -huh. los casales Lo pasó bien uh -huh. Y luego en el centro de día que tuvo que estar Porque usted es de aquí, del barrio Y bueno, yo vivo en el Turo de la Trinidad, sí, y uh -huh. vine a Barcelona en el 79, porque ah, vivían mis padres y necesitaron de mi ayuda y yo vine. Muy bien. Vine de San Sebastián, uh -huh. que me costó mucho adaptarme. <risa> no, sí, supongo que deben ser dos mundos totalmente diferentes, ¿no? San Sebastián y Barcelona... Sí, porque yo en San Sebastián salías de casa y tenías la playa y tenías la ciudad y tenías todo claro. Y cuando tenía que salir del, de casa para ir al centro de Barcelona, que se dice Pues entonces no sabía dónde tenía que estar y siempre llegaba tarde uh -huh. Porque los transportes costaba mucho de ir uh -huh. Pero bueno, ahora ya estoy adaptada, ya llevo más de 30 años ya, ya sé. Y ahora yo lo que quiero es estar en... ...en el barrio de la Trinidad Bella... ...que si uh -huh. te pones en los grupos... ...si haces uh -huh. algo en las cosas que hacen en el barrio... Uh -huh. ...se puede estar bien. O sea que lo mejor es colaborar con el barrio... ...y sentirse un poco atraída, ¿no? Sí, con, y un poquito útil. Y poquito sentirse bien con un poquito gente. útil también... ...porque este barrio necesita muchas ayudas. Claro. Uh -huh. Además tenemos que decir que el lunes... ...a partir de las cinco y media... ...pues se realizará esta, este fies esta fiesta con música, baile y también habrá algo para comer. ¿no? Sí, como cada año hacen se prepara una merienda, un, un bocadillo con una bebida y, y la coca del horno, que uh -huh. es muy buena. Y acuden muchas uh -huh. muchas muchas mujeres y se lo pasan bien. ¿Y sabes si hay muchas mujeres dentro del grupo de donas? Del grupo de donas estamos 7, 8. 8, 8. ¿Ya que organizáis también? Sí, está la María Cordial la, sí. la María la María Ordiales, la presidenta, pero luego está la María ¿Cómo sí, se llama? La no me recuerda su ahora no me sale, pero bueno, está de secretaría también Dulós que también vive, con María, con, Strang. María Strang, que vive con María Strayn. que con María Strayn y se está bien. Hacen un grupo bueno uh -huh. porque conocen el barrio ellas. Claro. Uh -huh. Yo estoy conociendo a la gente, ¿eh? O sea que, o sea que Es, es el, el principio, ¿no? De... Es el principio, sí uh, Muy bien, pues si quiere añadir algo más antes de... Pues que acudan las mujeres que se lo pasan bien y que no lo vamos a pasar muy bien ¿Y de qué forma pueden informarse, pueden ir a apuntarse para esta fiesta? No, no hay que apuntarse, hay que ir al centro cívico uh -huh. y ya está Hay carteles por el barrio que están uh -huh. puestos en la panadería sí. En La Julia debe estar Y también el centro cívico uh -huh. Muy bien En el casal de la Yengrán, con que no se pueden poner carteles No podemos anunciar uh -huh. Eso es un inconveniente también. Pero bueno, pero bueno si lo decimos por la radio, seguro que se enterará todo, todo el mundo. Yo creo que sí que acudirán. El año pasado hubo mucha gente y este año también esperamos uh -huh. que haya que hace buen tiempo y ya estaremos bien. De acuerdo, pues Jovita, si ¿sí te parece, uh, recordamos que este lunes a partir de las cinco y media ya está las nueve. Y será en el centro cívico y hará merienda y baile para todo para todo el mundo. Sí, sí, sí. sí. De acuerdo. Pues Jovita, muchas gracias por acompañarnos hoy y eso espero. Esperemos que vaya muy bien esta fiesta y que las actividades del Día de la Dona que en la que colaboráis y en la que ayudáis y también participáis, pues que también que os los paseis muy bien. Muchas gracias a vosotros. <ríe> Venga, Júbita, muchas gracias, buenos días. Muy bien, pues nosotros lo que hacemos mismo, será una pequeña pausa y tornamos todos aquí con más información. Hasta ahora. Si no hagués passat res, com si no fos especial, com si fos un dia més. L'hora noplora la plau L'horaplo la pla L'horaplora. Feem com si tot estés igual, com si no fos essencial, com si si'li qual fos qual. Estic negat No, no, intento, intento Bé, què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Doncs senyores i senyors, avui és divendres i teniu una cita avui amb el Centre d'Educació Especial del Pont del Dragó, al districte de Sant Andreu, al carrer Gran de la Sagrera, número 127. Per parlar-ne, doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic el director del centre educatiu del Centre d'Educació Especial Pont del Dragó, el senyor Jordi Escoïn. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs explica'ns, avui es farà aquesta inauguració dels nous locals del Centre d'Educació Especial Pont del Dragó. que és el que teniu previst realitzar aquesta tarda? Bé, eh, primer a tot és, és carrer Gran de la 179. 179. Veus, <laughs> hi, ha, hi ha alguna cosa que no, no enquadrà amb ben... Bé, de fet eh, nosaltres eh, ja estem aquí ubicats eh, a, aquí a la Sagrera des del 2001 sí. ocupant tota la planta baixa d'un edifici, de l'antic edifici de la Pegaso uh -huh. no? sí. i aleshores eh, a, a, a la part de dalt el primer pis que no? uh -huh. seria la meitat de l'espai dels locals del primer pis havia un centre de salut mental uh -huh. que va marxar ara ja farà un, un any no? uh -huh. nosaltres doncs vam Vam sol·licitar tant al districte com al Consorci d'Educació de Barcelona la possibilitat de, de poder disposar d'aquests locals. No? D'accedir a aquests locals. Exacte. Mm. Això es va fer, vam, vam poder-ho fer. Això ens permet traslladar un servei educatiu que tenim, el SEM als locals de dalt, mm. i part dels espais als professorat, sala de profes, etc, també al, al pis de dalt, de tal manera que la part de baix, que és tota peu pla, queda diguéssim maximitzat el, a l'ús per les aules i pels alumnes no? uh -huh. que molts d'ells van en cadira de rodes i doncs ens, uh -huh. ens permet aprofitar millor l'espai de baix uh -huh. i, i tenim unes instal·lacions com Déu mana pels serveis que tenim a dalt. No? Això vol dir que es podrà comptar a partir de la, els propers cursos doncs, amb, amb més gent no? que pugui accedir a aquests serveis. De fet, ja, ja, això ja ho ha comportat, en tenim un grup més des del curs passat, perquè és locals, de fet, ja els hem començat a autoritzar des del curs passat, el que passa és que, clar, hem trigat quasi bé un any, uh -huh. en tenint-los al 100% acondicionats com perquè es pogués fer una, una inauguració encara lluís, no? Uh -huh. Exacte. I què és, el que, què és el, el que hi ha de nou en aquests locals? Doncs, per exemple, el SEM, que és un servei educatiu específic de motius, que s'encarrega uh -huh. de donar suport als CEAPS amb tot el que són alumnes que estan a, a l'escola ordinària, primària, secundària, uh -huh fins i tot també alumnes a l'Escola de Sol, no? Sí. Doncs n'hi eh, ha tota una seguida de materials uh -huh. que utilitzen aquests alumnes, que ha directes especials, eh, caminadors, eh, uh -huh. temes de tecnologia, tot una sèrie de materials que ara queden centralitzats i els tenim aquí al centre, amb uh -huh. aquest espai d'aquí dalt. Uh -huh. I això doncs, permet gestionar molt més el material. Quan necessita un alumne un material, el portem uh -huh. a l'escola, està allà mentre es l'utilitza, i quan ja no l'utilitza tornen aquí es repara si fa falta o està disponible per altres alumnes altres escoles no? uh -huh. i això ser, és una manera també de rendibilitzar tot aquest material no? Perquè majoritàriament quines discapacitats podem trobar en aquest centre? Nosaltres estem especialitzats en tot el que és la discapacitat motriu és a dir, és que tenen païs cerebral o alguna malaltia degenerativa com la uh -huh. dutxent o han patit algun traumatisme cronoencefàlic i tenen seqüeles, motrius, mm -hmm. no? Però també ja tenim, eh, poc, però tenem també alumnes amb altres discapacitats, o surtesa, mm -hmm. o ceguesa, o, o mm -hmm. intel·lectual, però, bueno, diguéssim, el gruix és per no hi hagués amb discapacitat motriu. Mm -hmm. I el que vosaltres doncs, els oferiu és la possibilitat de tenir un, uns estudis arreglats, no? Sí, fem lo que se'n diuen els PFI, uh -huh. programes de formalització inicial, que són uns programes que substitueixen a uns altres que es deien PQPIs, no? uh -huh. que diríem que seria la, la, la part més bàsica o l'entesada de, de la de l'AFP. No? Després vindrien ja els cicles formatius, que ja, això ja és més, més habitual, no? però els PFI estan pensats per aquells alumnes que a la secundària no han assolit el nivell suficient o no han, tingut, no, no han assolit l'ESO llavors és com un, un, una formació PON no? mm -hmm. perquè clar, ara avui dia amb les noves tecnologies suposo que és molt més senzill de poder apropar-se i de poder oferir un, un bon cervell amb aquestes persones de fet, una de les singularitats eh, més destacades del centre és que tot es fa amb, amb tecnologies de la informació i la comunicació. Mm -hmm. no? O sigui, tota... Nosaltres no tenim aules d'ordinadors perquè totes les aules tenen ordinadors. Cada alumne té un ordinador. No? Mm -hmm. I a... l'ordinador és no només una eina didàctica, no?, mm -hmm sinó que és una eina personal, que de vegades també doncs, ajuda a temes de caràcter personal, com pot ser la comunicació, uh -huh. eh, i disposem de tot una sèrie de dispositius i programaris especials uh -huh. perquè aquestes persones puguin accedir a l'ordinador i, un, si accedeixes a l'ordinador, accedeixes a tot el que es pot fer uh -huh. amb un ordinador, en principi, no? Exacte, uh -huh. sí, sí. Doncs aquesta tarda a les 6 hi ja haurà la inauguració d'aquests nous locals i comptareu amb la presència del regidor del districte de Sant Andreu. Exacte, del rei Blasi. La és que estem molt agraïts al regidor que van seguir a veure, que era, era important per nosaltres i era un guany important per, per l'escola I, bueno, i també al regidor d'Educació i al Consorci que han tingut aquesta sensibilitat sense l'entesa, la bona entesa del districte i del Consorci d'Educació. Això no hagués estat possible i que de seguida de seguida ho ho vam veure. I no sé si ens pots avançar ni que sigui una mica quins són els actes de la inauguració per aquesta tarda. Bueno, L'acte serà un acte, eh, entre cometes, que ja hem de tipus familiar, no? Uh -huh. Vindrà el regidor, eh, el cap de gabinet del regidor d'Educació de, de, de, de Barcelona, que no pot, eh, no, pot, no pot venir, però vindrà el seu cap de gabinet, uh -huh. i farem una visita a, a les instal·lacions del pis de dalt, concretament, no? Uh -huh. I un cop hagin eh, fet aquesta visita, estaran eh, petits parlaments, no?, uh -huh. Eh? i després ja farem un petit refrigeri d'acord doncs eh, si et sembla convidem a veïns i veïnes que aquesta tarda a les 6 doncs, eh, vagin a, al centre d'educació especial Pont del Dragó que segurament doncs, podran aprendre moltes coses d'aquestes persones que tenen alguna disminució i sobretot doncs, podran conèixer una mica a, a aquest centre no? que és, és aquí, els nostres barris d'acord D'acord, vale, gràcies. Gràcies a vosaltres per, per aquesta oportunitat. Don Jordi Escoïn, moltíssimes gràcies per informar-nos d'aquest tema. D'acord. Vinga, bon gràcies. Dia. Bon dia. Adéu. Molt bé, doncs el que dèiem, acabem de parlar amb el director del centre educatiu eh, del espacial Pont del Dragó, que es troba al barri de la Sagrera. En recordem, en concret es troba al carrer Gran de, de la Sagrera, número 179. I el seu responsable, el del director del centre educatiu, és en Jordi Escoïn. Doncs el que ara mateix, una petita pausa i tornem amb més informació aquí en aquest programa. Fins ara!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 Doncs ja tornem a ser aquí per informar-vos que des d'ahir és en marxa la dotzena edició del curs d'acció formativa en gestors en economia solidària i precisament una de les persones que s'encarrega de portar aquest curs és Arnés Bonrojas, que ara ens informa doncs, com va anar aquest curs a partir d'ahir. No? Bueno, doncs, com dieu, va començar aquesta dotzena edició, ahir i uh -huh. dijous, dia 5 de març, i Com vam explicar el darrer programa doncs, eh, durarà fins a finals del mes de juny fins al 25 de juny concretament i van llegar-hi doncs, amb bueno, una, no sé si entre 15 o 18 persone 18 persones més o menys uh -huh. que, que, bueno, doncs que han, han engegat aquestes formacions que com vam explicar intenten donar una visió així, completa i transversal de, de l' que és eh, muntar una activitat o un negoci a tots els nivells, no? a nivells de fiscalitat de màrqueting, de recursos humans de, de formes jurídiques i també fer una visió a lo que se n'hi diu economia solidària uh -huh. doncs ahir va ser la sessió introductòria i a, a partir del proper dia dijous ja s'engegarà més amb el contingut uh -huh. concret Però quin tipus de, de serveis o quin tipus dactivitats poden aprendre a resoldre en aquest, en aquest programa. Eh, bon bueno, el que s'ensenya o les eines que es donen és ah, més exacte. menjar el, el que explicàvem a tots aquests nivells per, perquè una persona que tingui, o vàries persones que tenen alguna idea pues es puguin fer el, el que se li diu al seu pla de negoci, per sobretot. Bueno, una mica donar-li voltes a, a el que implica. I després, a nivell d'activitats, bueno, poden haver gent amb tot tipus d'idees. I uh -huh. en el llarg d'aquests, ara ja 12 anys, doncs ha vingut gent amb, des d'en projectes més de gaire associatiu, a projectes més clàssics d'autònoms que puguin muntar el seu bar, carnisseria, a professionals més liberals, a, a gent que potser sense una idea molt concreta sí que té ganes de fer alguna pel seu compte i a vegades el curs li dona... Aquesta visió d'acabar concretant només i després fins i tot fer, bueno, conèixer la gent que uh -huh. està amb la mateixa, amb la mateixa esprit i, i fer això, sinergies, intercanviar uh -huh. coneixements. Perquè diversió. en aquest curs què assisteixen Més gent-jove? Més gent? Pues, la veritat és que de tot, també. Uh -huh. Cada any canvia una mica la composició, però però ara potser encara no, no podem dir-te així una mitjana edat però hi ha gent de totes les edats mm. i també de diferents barris tot i que en perquè en una aquí. època de crisi com, crisi com la que estem passant avui dia suposo que llançar-se a muntar un negoci nou tot i que rebin el suport dels microcrèdits que vosaltres doncs, gestioneu mm. suposo que una mica costa no? bueno, és el que tu dius que també s'ha d'anar amb, amb compte i precisament tant l'assessorament que fem aquí a tenir Jove com aquest propi curs també el que s'intenta és desmuntar bueno, molts mites o, o que la gent vagi a poc a poc, que tampoc es tirin, es tirin pel daltabàs, no? que realment les coses un se les plantegi bé i un cop ja tinguis la informació i sàpigues el que implica on et poses, doncs llavors sí que, que tira endavant, no? però també frenar una mica a aquestes que tots tenim Doncs aquest curs va començar ahir No mm. sé si hi ha la possibilitat de Que es puguin, es puguin continuar Apuntant O s'haurem d'esperar un altre curs eh, pel, El curs diem que es va completar Amb la gent que es va inscriure Però on sempre pot passar que hi hagi baixes mm. S'ha fet una llista d'espera I la gent encara es pot apuntar en aquesta llista Amb mm. possibilitats que més endavant doncs puguin A mitjans de curs I això pot fer un correu Que és irpf.trinijove un company de, de l'equip d'autocupació doncs, doncs gestiona i ja, ja l'informaran i si no el telèfon d'aquí del carrer Turó de la Trinitat que és el 93 345 92 21 Uh -huh. tot i que al Punt d'Oletxacat la formació es fa baró de viver al seva... carrer Tucumán número 21 exacte D'acord. <ríe> doncs Ernest, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que aquest curs doncs, doni els seus resultats i que la gent que hi participa la gent que, que hi és en aquest curs doncs, que surtin satisfetes no? sí, ja anirem expliquant pues moltes gràcies d'acord, moltes gràcies Vinga. Doncs no el que femm ara mateix una petitita pausa, però ens que encara ens queden moltes més coses per recordar-vos amb la qual cosa, doncs fem una pausa i tornem. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs avui ens hem passejat per la Trinitat Vella amb el grup de dones. També hem anat cap a la Sagrera per conèixer com funciona aquesta escola espacial Pont del Dragó. Hem també conegut coses que realitzen a BaruviB com aquest, aquest, aquest curs d'economia solidària. I el que fem ara mateix és anar-nos doncs, a passar-nos-ho bé, a gaudir d'un cap de setmana que ja se'ns presenta i en el qual, doncs, l'espai de dansa eh, del Sant Andreu Teatre us porta el nou espectacle de titelles l'Esta Quiro Teatre. I per parlar-ne, ens doncs, anim a la trobació telefònica, una de les responsables del Sant Andreu Teatre, com és la Glòria Pedrós, molt bon dia.. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns, eh, demà dissabte el SAT estrena en Jan Tot li fan. Exacte, és estrena del nou espectacle de, de l'Està Quiero Teatre, que és una de les companyies catalanes de, de teatre infantil, que titelles la doncs, amb més eh, trajectòria històrica. Uh -huh. I llavors és una companyia que, que sempre doncs, produeix tots els seus espectacles de manera molt artesanal, no? és a dir, des de la construcció de titelles, la cel·lulografia, tot, ho fan ells amb un, amb un taller que tenen, mm -hmm. i i, bueno, i de fet els seus espectacles són molt esperats. Llavors, a en Jean, tot li fan, que és el espectacle, i que l'esclenen aquí, mm -hmm. um, el que ens explica és la història d'en de, Jan, que és un nen que, com molt bé diu el seu cognom, li feien tot de petit. Mm -hmm. Fins i tot tenia un ajudant, en Nicolás, que... Doncs que, que li feia, doncs li cordava les sabates, li tallava el menjar i un dia en Nicolás, quan va tenir prou diners el que va fer va ser decidir de, de marxar a descansar a l'Illa Verda uh -huh. clar, el dia següent, quan en Jana es va despertar, doncs eh, es va trobar sol i sense saber fer res i uh -huh. a partir d'aquí, doncs, em un viatge on eh, aprendrà a fer moltes coses. Uh -huh. eh, com veieu la història és molt didàctica també i, i l'espectacle, doncs eh, continua una mica amb el que és el tarannà de l'Està Teatre, uh -huh. que és de, de, de tenir complicitat a, a amb el públic i també amb els titelles. Sí, perquè no de dir una cosa, que l'Està Teatre és una de les companyies històriques del teatre infantil a Catalunya, no? Exacte, exacte, uh -huh. sí, sí, tenen ja doncs més d'una cinquantena d'espectacles i, i és el que et dic, no? ja tenen tot un públic creat, vull dir, molta gent que, que sempre espera doncs els espectacles que faran, no? Uh -huh. per, per aquesta complicitat que he comentat que que teníem al públic. Nosaltres els tindrem aquí a partir de demà, a dos uh -huh. quarts o sis de la tarda, diumenge a les 12 i també a les quarts de 6 de la tarda, i estaran doncs, alçat durant tres caps de setmanes fins al 22 uh -huh. de març. O sigui, el 14, 15, 21 i 22. Exacte. Uh -huh. Molt bé. Doncs esperem que vagi molt bé aquesta estrena, que realitzar es realitza aquí al Sant Andreu Teatre, i encara podrem gaudir d'un doncs, espectacle en què barreja als titelles amb les persones eh, grans, no? Oh. Sí, més que res doncs, que els manipuladors estan a la vista del públic i interactuen de tant en tant doncs, amb els personatges. Uh -huh. Molt és l'artil que, que té la companyia. El que sí que m'apareix um, aquí és que és per a una família però a partir dels dos anys. Exacte, els nens uh -huh. petits a partir de dos anys doncs, ja poden, uh -huh. ja poden veure'l. Molt bé. I el preu són 9 euros i mig? 9 cosa, euros. Doncs també es posa a la l'abast de, tota, tot, de tots els públics, no? Exacte. Molt bé. D'acord, doncs Nòria, moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació i nosaltres doncs, seguim en contacte amb vosaltres i quan hi hagi doncs, alguna estrena o alguna, alguna presentació que sigui doncs, di, distreta i de l'abast de tothom doncs ens posem en contacte, si et sembla molt bé. Vinga, que vagi molt bé de bon adéu. cap de setmana Molt bé, doncs 10 minuts els que ens falten ara mateix per acabar el nostre programa d'avui i el que farem tot seguit és anar-nos en a conèixer què és el que ens diu la nostra habitual agenda. Doncs una agenda una agenda molt completa amb activitats relacionades, sobretot, amb el Dia Internacional de les Dones, i és que fins al 10 de març, el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu-Canta, Can Galta Cremat, al carrer Quimedes número 30, us ofereix l'exposició Pepita Teixidor i el seu món. Fins al 14 de març, a l'espai Júho Garcilassó, al carrer Garcilassó número 103, tenim l'exposició fotogràfica La vida de la dona i els infants a l'Índia, al Nepal i al Vietnam, un reportatge de Marta Ricard. Fins al 20 de març, a l'Escola de Dulce al carrer de Segadors número 2, segona planta, tenim l'exposició de l'Institut Català de les Dones, Mercè Rodoreda, 1908-1983. I aquests dies, doncs, fins al 27 de març, al Centre Cívic de la Sagrera La Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, hi ha l'exposició de l'Institut Català de les Dones, Violència Masclista en la Parella Desmuntem Mites. El nostre pensament es construeix a base de mites o creences que ens ajuden a explicar el món i a donar sentit a les coses que ens passen. L'exposició proposa una revisió d'alguns mites associats a l'amor romàntic i a la violència masclista i alhora ofereix idees per transformar-los i avançar així cap a unes relacions lliures d'aquesta violència. I col·labora el Centre d'Informació i Recursos per a les Dones. Recordem, fins al 27 de març, al Centre Civil de la Sagrera La Barraca, doncs aquesta exposició de l'Institut Català de les Dones, Violència Masclista en la parella Desmuntem Mites. Fins al 15 de març hi ha la inauguració el dimecres 4 de març a les 8 del vespre de l'exposició Grup de Pintors de Sant Andreu aquí a l'espai Josep Bota de la Fabra i Coats ubicat aquí al carrer Sant Adrià número 20. Encara són moltes les desigualtats dins les polítiques de gènere. Eliminar les discriminacions és feina de tots i de totes perquè no podem acceptar com a fets normalitzats conductes masclistes que vulneren drets universals. Des del món de la cultura, nosaltres dones i homes del grup de pintors de Sant Andreu ens unim a la reivindicació i el compromís que aquesta data presenta, manifestant així la nostra adhesió i en aquesta exposició i col·labora l'Ajuntament de Barcelona amb el districte de Sant Andreu. L'exposició Quanta guerra, dona i guerra civil fins al 29 de març de 2015. La inauguració serà el dijous 5 de març a les 7 de la tarda al passadís de l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre 2432. La guerra civil espanyola va trastocar la vida quotidiana i les expectatives individuals i col·lectives. Mantenir la vida a la rereguarda va ser obra de les dones. Malgrat els bombardejos i els desplaçaments de la població i malgrat la manca d'aliments, les dones van fer tot el possible per mantenir una certa aparença de normalitat, tot i l'horror de la guerra. El districte de Sant Andreu, el Centre Cultural Can Fabra, i col·labora el Centre d'Informació i Recursos per a les Dones, FIRT. Molt bé, i també dir-vos que aquesta tarda, precisament, a dos quarts de cinc, el casal de Gent Gran La Palmera, al carrer de Capella número 14, on doncs es festejarà el 8 de març amb el ball de Dones. Avui a l'Espai Juga Garcilaso hi haurà la gala en format de càsting amb actuacions de canva i teatre i humor aquí al carrer Carre Garcilaso número 103 els nois i noies que han resultat guanyadors actuaran el 12 de març a l'esdeveniment L'Arbre dels Desitjos de la Sagrera i el 9 de juliol a la gala dels, Garci, dels Garcilaso Sat Teatre Les inscripcions es poden fer, fer, fer ja fins al, bueno, fins al 28 de febrer a l'intercanvi l'intercanviador de l'Espai Juga Garcilaso I avui també a les 7 del vespre a l'Auditori del Centre Cultural Camp Fabra al carrer del Segre número 2430 a dos, conferència a les Dones i els Ateneus Llibertaris, a càrrec d'Agregor Siles, historiador i president de Tot Història i Associació Cultural. Els Ateneus Llibertaris en el món català han tingut un pes molt important en la dinàmica social, sobretot al llarg del primer text del segle XX. Les dones hi tenen un rol molt significatiu eh, i col·labora Tot Història, Associació Cultural i el districte de Sant Andreu al Centre Cultural Can Fabra. I avui a dos quarts de deu de la nit a l'escola de Dulce al carrer de Segadors, número dos, segona planta hi haurà cinefòrum sobre la pel·lícula Dos dies, una notxa, de Jean-Pierre Dardent i Luc Dardent. Avui a les vuit i mitja del vespre al Centre Cívic de Navas, al passeig de Doctor Torrent número 1, hi haurà a Mirai endins, contes acompanyats de música, un petit mirai de tocador, femeni i antic, ens convida a endinsar-nos per cercar una nova mirada a les imatges que hi hem reflectit, la veu dels contes tradicionals a la recerca d'un nou final més positiu i actual, amb Helena Cudó i Oscar Estüben de la companyia En Tandem. I avui a les 5 de la tarda al casal de gent gran, mossèn Clapés, al carrer Gran de Sant Andreu, 467, es farà la projecció del film Irina Palm, del 2007. La màgi viu preocupada per la salut del seu net, el qual visita l'hospital, i veu com la salut de l'infant es deteriora dia a dia. El tractament és a l'estranger i la família no té prou mitjans, i ella pensa com podrà ajudar i passa l'acció, cercarà feina. I ara sí, ara ens centrem en el Dia Internacional de les Dones, que precisament és el 8 de març, és aquest diumenge, i de 12 del migdia a dos quarts de dues. Doncs ja, a l'Espai de la Llosa a Baró de Viver hi haurà una gincana de les dones, l'activitat que consisteix a participar en el joc i conèixer les dones més rellevants de la nostra història. Aquesta activitat doncs, és organitzada per la Comissió de Festes de Baró de Viver, pel Grup de Dones de Baró de Viver i pel Pla de Barris de Baró de Viver Bon Pastor. El mateix 8 de març, aquest diumenge, el Dia de la Dona, també a la 1.30, hi haurà a l'Espai de la Llosa a Baró de Viver. Es commemorarà el Dia de la Dona amb un dinar popular de botifarra i calçot. Un dinar organitzat també per la Comissió de Festes de Baró de Viver i l'Associació de Veïns i Veïnes aquí també de Baró de Viver. I també el diumenge 8 de març a les 12 del migdia el recinte Fabra i Coats al carrer de Sant Adrià número 20 es farà la descoberta de la placa commemorativa del Dia de la Dona Treballadora. Aquest acte serà d'homenatge a totes les dones treballadores d'aquest recinte industrial entre el 1837 i el 2005. Es farà al districte Sant Andreu i col·laboren els amics de la Fabra i Coats i el Consell de les Dones del Districte de Sant Andreu. Bé, doncs, eh, després d'aquest repàs de tots els actes del Dia de la Dona, el que podem fer és anar-nos ara mateix a conèixer què és el que ens ofereix la nau Ivanov, que us ofereix doncs, la representació de l'obra teatral ara. La L'Annau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras, número 1, 28, us ofereix avui i fins diumenge la representació de l'obra de teatre de nova dramaturgia inspirada en fets reals. Una mare, una filla i unes memòries ens transporten a una vida d'emocions silenciades. Jo a Bisbal ho tenia tot, una vida prou fàcil i tranquil·la. Crec que allò era la felicitat, però no vaig entendre el mal que podia arribar a fer la soledat fins que vaig ser a Barcelona, amb la guerra. La vida se'm va escapar de les mans, deixo escrita la meva història perquè em mereixo que se sàpiga la veritat i jo ara ja no puc explicar-la. Doncs aquesta és una, una escena, un acte, del qual doncs trobareu doncs, aquesta obra teatral que es diu Árabe. La companyia de creació constant és una companyia de teatre i creació formada al 2013 per un grup de joves apassionats per les arts escèniques i el món audiovisual. Un nombre elevat de components del grup provenen de l'Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona, entre d'altres centres i formacions. Com a projecte de final d'estudis van tenir l'oportunitat de realitzar l'obra de teatre ara, creada per ells mateixos. Un parell d'anys més tard decideixen reprendre l'obra com a primer projecte de la companyia, amb moltes ganes i il·lusió, i amb un punt de vista i visió molt diferents del que en un inici se va quedar a les portes d'una escola. Esperem que aquest sigui el primer de mons. Això és el que diuen. Més informació a www.bw.com. Siaconstant.com o bé www.ara.siaconstant.com Doncs recordem que aquesta obra de teatre es diu Ara i que podeu gaudir-la avui i fins diumenge. La durada és d'una hora en 20 minuts, l'espectacle és en català i castellà barrejant l'idioma, l'entrada 12 euros, la, és, doncs, pels amics de la nau i Benof rebran un 50% de descompte i la venda d'entrades és fins a una hora abans a taquilla. El que us dèiem, avui i demà a les 9 de la nit, diumenge a les 7 de la tarda. La 9 i la 9 us ofereix aquest espectacle que es diu Ara. I per últim, doncs, dir-vos que la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero us ofereix una exposició sobre novel·la romàntica. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer de Galícia no... número 16 us ofereix fins dilluns i dins el cicle Tinteressa una exposició sobre la novel·la romàntica. Aquest tipus de novel·les més conegudes popularment amb el nom de novel·la rosa és un dels gèneres de la literatura de consum que ha tingut més èxit al llarg dels anys. Molt bé, doncs amb Cristina Peniello i amb Gemma Hermoso hem fet aquest programa, també amb el nostre tècnic, en Pau Olivera. Ens retrobem divendres, que ve a la mateixa hora que passeu, una molt bona tarda. Adeu seu.